Звістка, що гунни почали атаку, швидко прокотилася полава хвоїв. Над військом запала тривожна тиша. Припинилися розмови, перегукування. Усі завмерли у напруженому чеканні, утупивши погляди у далекий закрут дороги, звідки от-от мав з'явитися ворог. Та до переправи було не менше чотирьох поприщ, до того ж вона закривалася Поршанським лісом. І скільки поляни не вдивлялися в долину, що мріла у променях надзахідного сонця, ніхто нічого не побачив. Тоді Кий припав вухом до землі і ураз почув глухий грізний гул, що би з безодні. То був гул від тисяч кінських копит, він поволі наростав, ширився, наближався, сповнюючи серце лихим перечуттям. Гун не рушили, підтвердив кий, схоплюючись на ноги. Він ніколи не вважав себе боягузом. Але тепер відчував, як щось холодне бридке, мов змія, заповзає у груди. Що це? Страх смерті, яка може спіткати в бою? Якоюсь мірою так. Смерті боїться все живе і всіма засобами намагається уникнути її. Однак лише якоюсь мірою, бо він, як і всі люди його племені і його мови, вірив у безсмертя. Вірив, що споконвіку жив у дереві, чи у звірові, у камені, чи у тому ж безсловесному Києві, яким його названо, а помре. Переселиться знову у траву чи у птаха, чи у хмарину, що безжурно пливе по синьому небі. І так житиме вічно. Тіло згорить на священному вогнищі, а душа випурхне з нього і увійде у щось інше, щоб через багато літ знову зринути в образі і подобі людини. Ні, смерть його не лякала. Лякала невідомість. З усіх боків людини оточувала невідомість, лиховісна і незбагненна. Поля і ліси, гори і болота, річки і озера, ніч і день, зима літо, грім, блискавка, життя і смерть – усе покрите таємничістю, невідомістю, у яку неможливо зазирнути, яка живе вічно і вічно тривожить уяву людини. Що в усьому цьому? Боги? Чому ж прогнівилися вони на полян І на усі племена язика словенського? Чому наслали на них напасть? Жорстоке, зловороже плем'я Де взяти силу, щоб переважила гунську силу? Гун не рушили, скрикнув він голосно Тепер всі почули той протяжний важкий гул. Здавалося, ніби десь далеко-далеко гримів грім. Так, рушили, тихо проказав радогаст. Хай порятують нас бої. Гул ставав сильнішим, тривожнішим. Він поволі наростав і раптом загримів по всьому полю то з-за лісу, мов темна хмара, виринула орда і помчала прямо на полянські лави. Хоча до неї було не менше, ніж два поприща, Києв відчув, що під ногами здригнулася земля. І тоді Радогас гукнув «Передня лава на коліно! Закритися щитами!» «Виставити наперед списи!» Вої, що стояли в передній лаві, ураз опустились на ліве коліно. Поставили на землю щити, утворивши суцільну стіну. Наставили супроти гунню списи. «Друга лава! Списи наперед! Щити перед собою!» Вої другої лави стали впівоберта лівим плечем уперед, Прикрилися щитами, а списи уперли в землю і виставили над боями передньої лави. «Лучники, до бою!»